بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاه والسلام الاتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وما بعد اخواني الكرام بعده ننتقل الى سلسله احاديث احكام واداب يا شيخ عبد الله بن صالح الفوزان تكيي لهه كتابه درساتيت يا الفصل الثاني يقول المؤلف رحمه الله الفصل الثاني في وجوب الصيام رمضان ومقوماته فصل يا بيلي تكزومزيا خصوص واجبوا وكفوا موزمتكوفه رمضان Wamukawamatihi na na ya maneno ambayo kwamba itatakana kuzungumzia katika kuwa huo mwezi wa ramadhani wajibu, wajibu wake au isimamizi ambayo kwamba itasimamisha huwa kuonesha wa mwezi wa ramadhani wajibu wake alhadithu alawal fi ujubi suyam siyam wa shay'in min hikamihi hadithi ya kwanza tukitanguliza tukizungumzia kuhusu wajibu na ulazima wa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kutaja baadhi za hikam hikma ambazo kwamba imetokezewa na wanachuoni kwa sababu gani saumu wa Ramadhani ni faradhi kwetu kuna hikima gani ambayo kwamba tunapata tunapofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani Al Abdullah ibn Umara radhiyallahu anhumā anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala بني الإسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم حديث ابن ابيكله الله بن عمر رضي الله امونديه انا باباك عمر بن الخطاب يونديه وتوويلي وانا اسمع عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قومتم محمد صلى الله عليه وسلم وامسى في هذا الحديث بني الاسلام على خمسه و الاسلامه مجهجوا في غوزو خمسه اكتجا هذه الغوزو صلى الله عليه وسلم شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله Nguzo la kwanza kushuhudia kuwa hakuna Mola apasawai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah pekee yake na kuwa hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Kisha kataja nguzo nyingine wa iqami salati. Nguzo la pili ni kusimamisha swala. Yaani kusimamisha swala tano za faradhi kwa kila siku na usiku wake. Wa itaa na kutoa zaka wa hajji kutoa zaka kwa mali kiasi ambayo ya kwamba hadithi imetaja hapa katika upande mujmal lakini katika upande wa mfafali kwa upana kuwa ni kuna watu ambao kwamba wamefaradishiwa watoe zaka kutokana na kadiri fulani ya mali zake wa hajji na kuhiji bayti kwenda katika haji wa saumu ramadhan na kufunga wa ramadhan Ashahidu katika hadithi yetu na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini mwezi mtukufu wa Ramadhani katika nguzo za Kiislamu? Muislamu anaposimamisha mwezi mtukufu wa Ramadhani basi amesimamisha katika hizo nguzo tano ambazo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitaja. Na hiyo hadithi ni sahihi imepokelewa na imamu Bukhari na Muslim. Imamu Bukhari na Muslim hiyo hadithi inapatikana katika vitabu vyao. Katika hiyo hadithi ni dalili na ala ujubi saumi Ramadhan. Katika hiyo hadithi tukiona kuna dalili ya kuonesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima. Wa انه min arkan alislam wa mabanihi Na kuwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni katika nguzo za Kiislamu na miongoni mwa mjengo katika mijengo ya Kiislamu ambayo kwamba ni kubwa zaidi. Kwa sababu tunaelewa nguzo ni nguzo katika jambo Nguzo katika popote kitu kipati, basi hili kitu ile ile kitu hicho ku, kusimama imara Allah Subhanahu wa ta'ala hiyo sawm kwa wajawake wake li adhima kwa hikma nyingi sana Hika, hikma nyingi sana ambazo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameweza kutufaradhishia sisi huku funguo wa mwezi wa Ramadhani na ina siri kubwa pia asraru mbahira na pia ina siri kubwa sana alimahha man alimahha wajhilaha man jahilaha yule ambaye kwamba kuna wale ambao kwamba yule ambaye kwamba amejua ameijua hizo, hizo hizo hikma na hizo siri na kuna yule ambaye kwamba ameasiojua hizo siri kwa hivyo yule aliyojua ameijua na yule asiyokuwa asiojua basi hajajua na miongoni mwa hizo hikma na miongoni mwa hizo hikma ya kuwa saumu tumefaradhishiwa ni لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك ما يحب ويشتهي طاعه لربه hikma ya kwanza ni ibada huu mfungo tunapofunga mwezi tunamw ibada kwa Allah subhana wa ta'ala ni ibada tunamwabudu Allah subhana wa ta'ala na ibada ambayo kwamba tunajikaribisha kwa Mje anajikaribisha kwa Allah subhana wa ta'ala kwa kivipi kwa kuachana na mambo yale ambayo kwamba anayatamani matamanio ya nafsi yake kwa sababu gani anawachana nayo ta'atun li rabbihikum Allah subhana wa ta'ala wa imtithala li amrihi na kufuatana na kufuatilisha amri ya Allah subhana wa ta'ala aliyoaamrisha kwa hivyo hapo inadhihirika kuwa kuna ukweli katika imani ya huyo mja Sido kwa imani kuna ukweli katika imani ya huyo mja na pia ukamilifu katika ibudiyati lillahi ta'ala, ukamilifu katika ibada yake kwa Allah subhana wa ta'ala. Na pia inaonesha nguvu ya mnja, kuwa mahabbatihi lahu, nguvu ya mja kwa Allah subhana wa ta'ala. Na kutarajia kwa Allah subhana wa ta'ala yale ambayo kwamba anae Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kwa aya yake ayatakayotukujia kwa Allah subhana wa ta Ta'ala ametufardilishia hiyo saumu na tunapofunga saumu tunatarajia makubwa kwa Allah subhana wa ta Ta'ala na ka hadithi nyingine ambazo kwamba zitatangulia kule mbele Kwa hivyo kwa sababu hiyo ndio tunaona wengi katika muuminiin eh lao hakapigwa au akafungwa kwa hafuturu katika mchana umezo wa Ramadhani bila udhri awezi kufanya Tunaona katika baadhi za miji wa islamu, wanajaribu kuteswa nini usifunge ya katika sehemu ambayo kwamba Waislamu wako baadhi wale wanajaribu kuwatesa wasifunge lakini hutaona Muislamu hawachi. hata kifungwa hata kipigwa hawachi. sababu gani anajua kuna fadhila kubwa katika hiyo kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo hii mwezi mtukufu wa Ramadhani kufunga ina fadhila kubwa sana na hiyo hikma yake tunaabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kukaribia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na fadhila kubwa sana katika kwa, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hadithi ambayo kwa kwamba fadhila kubwa katika Ramadhani Hikma ya pili kufunga hikma ya pili tunapofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani annahu sababun littaqwa ni sababu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala watazkiyatun nafsi na kutakasa nafsi لسبب يكمش الله سبحانه وتعالى نقتكاس نفسي كيفي بطاعة الله فيما امر تنقومطيع الله سبحانه وتعالى كالي الذي بايكم الله سبحانه وتعالى امرشا والانتهاء اما نها نكو اचना على يالي الذي بايكم الله سبحانه وتعالى امكتاز قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala nasema katika kitabu chake kitukufu enyi mliamini Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia saumu kukuwa ni faradhi lazima kuifunga somo ramadhani kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kama vile wala waliyotangulia umma wenu walipowalifardishiwa pia kufunga na kufunga hiyo sababu yake mnapata nini la'allakum tattaqun takwa kwa Allah ta Kwa hivyo kufunga ni sababu ya kum, kumogopa Allah subhana wa Ta'ala na kutukuzana nafsi. Allah subhana wa Ta'ala ame kuwa huo mnapofunga basi inakuwa ni sababu ya kumcha Napatikana na takwa na kumcha Allah subhana wa Ta'ala. Kwa sababu at ni jima'u khairi dunya wala akhira Taqwa inapotukana katika moyo wa mwanadamu au moyo wa muumin basi anakuwa amekusanya khairi mbili ya dunia na akhira na kila thamar kila tunda katika matunda ya funga, funga mwezi mkuu wa Ramadhani haya yote yanatokana na sababu mtu anapofanya hayo anafanya kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala anajuzia hata kikuwa peke yake hawezi akala kwa sababu gani kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hikma ya tatu uh, katika siyam habsu nafsi anishahawati unafunga au unajuzia nafsi yako kutokamana na matamanio ya nafsi na fitamuha an al ma'alufat yani chochote ambacho kwamba yani nafsi imezoea kama vitu ambavyo kwamba halali kwako kwa kuzitumia lakini una unajikata una, una nayo kabisa unakuwa hauwezi ukazitumia kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala na pia ni tadhyiq majari shaitani shaytan min al na kuweza kujaribu kumkaza kabisa kum, kumnyima kabisa nafasi shaytani ambayo kwamba vile Mtume Muhammad saw anasema shetani ukimbia katika damu ya mja kama vile ukumkimbia uh, katika nafsi ya mja kama vile damu inapokimbia katika nafsi yake hapo unamzuia na anashinda namna ya kuweza kum, kum, kumweza huyo mja na katika tadhiik majari taamu wa sharab fayadhu ufufuudhu shetani na kujaribu kuzuia pia njia ambayo amba chakula kinapita na kinywaji na hapo pia shetani anapata udhaifu wa kuweza kuingia kwa huyo mja na pia hapo unakuta mja anapoingia katika saumu inakuwa iko baa na upu maasi inapunguka ndio tunavyoona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani sana sana umaasi unapungua katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo katika hikma nyingine 4 min hikam siyam nyingine anna al qalba yasfu nyoyo ya mwanadamu za wanadamu zinakuwa safi ويتخلل الفكر للفكر لا ويتخلل الفكر والذكر يعني نية منسانadamu انakuwa safi inabaki tu kumtaja kufikiria الله سبحانه وتعالى يعني inajitenga kumfikiria الله سبحانه وتعالى na kumtaja الله سبحانه وتعالى kwa sababu gani kwa sababu kutumia chakula tanawul shahawati yukassil qalbu kuingia katika matamanio ya nafsi kukula chakula na mengine yao inafanya ya nafsi kidogo inakuwa mbali na Allah subhana wa Ta'ala moyo unakuwa mgumu wa yum wa waya, yummi anil haqi ila inamfanya kukua kipofu katika kujua haki na saum inahifadhi nyoyo kutokamana mana moyo kutokamana moyo na, na na mwili wa mwanadamu ku, kuwa ni nini kuwa ni sahihi ina afya ina nguvu كما katika hadithi ambayo kwa baitakuwa itakuja kubainishia kuwa kufunga ni miongoni masiha na nafsi ya mwanadamu hikma ya tano katika hikma ya tano katika siamu ma'rifatu ni ne'matullahi ala al'abdi bi al-shab'i wa al-riyya idha tadhakkara bi al-siyam al hekuma nyingine mtu anajua neema ya Allah Subhanahu wa ta'ala mja anajua neema ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwake anapojikuta ameshiba anapojikua kila kitu amepata Ana, anakumbuka hayo wakati anapofunga anakumbuka hiyo hii hiyo njaa inapobompata njaa kimpata anaanza kumkumbuka anakumbuka, anakumbuka nafsi ya wale maskini wasiojiweza vile ilenja inavyaouma kwa hivyo tajiri na yule mwenye uwezo anapofunga anajua uchungu wa njaa vipi basi hapo anamshukuru Allah subhana wa taala na anahisi uchungu kwa wale mandugu zake ambao kwamba waamini ambao kwamba hawana vya vya nafsi yao na nema, vile navosema Anneamu la yu rafqadruha illa bifaqdiha mtu hawezi kujua kiwango cha neema isipokuwa wakati neema inapomuondoka huyo mja na katika hikma nyingine ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mayatarataba alaihi minal fawaidis sihhiya kuna faida za kisiha za kiafya ambayo kwamba mtu anapata katika nafsi yake kwa na inatokamana na, inatoka na wakati anapopunguza kukula anapopunguza kula chakula basi inapatikana afya katika mwili wake na pia inamujaribu kumweposha na, na mambo ambayo kwamba inaweza ku kumwangamiza na pia nafsi yake inakuwa yani yani wake wa chakula pia inatu, inapumzika na wakati ambao kwamba kuijaza na hiyo katika hiyo njia inapatikana mtu anakuwa na afya katika nafsi yake kwa ukweli katika jumla eh, hikma za siam ni nyingi na faida zake ni nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala ameratibisha pia katika faida kubwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ame wile ambao kwamba atakayefunga atapata thawabu nyingi na ajiri nyingi sana kutoka kwa Allah subhana wa ta Ta'ala ambayo kwamba mtu mwenyewe katika nafsi yake hawezi kuijua lau, lau lau lau mwenye kufunga angeweza kuelewa sababu na thawabu ambayo kwamba angepata basi angekuwa daima anafurahi na angetamani kuwa Ramadhani ingekuwa mwaka mzima ndehivyo mafundisho ambayo tunapata katika wema waliotutangulia walikuwa wanatamani ramadhani hiwe mwaka mzima yani kila kila siku hiwe ni ramadhani kutokana na faida ambayo kwamba inapatikana katika hiyo na katika nusus katika dalili nyingi katika katika Qur'ani na Sunna imebainisha ime kuwa kwa ku, kumtu atakapotapotimiza wajibu wajib na faradhi na kawaacha na muharamat, anakuwa katika miongoni mwa ahli janna wakati Allah Subhanahu wa ta'ala anakuamurisha jambo unaliwacha. anakuamurisha ana wakati Allah Subhanahu wa ta'ala anakuamurisha jambo unalitekeleza ambaye kama ni katika faradhi khassa na anapokuharamisha jambo ambako bali haramu na uachana nao katika dalili nyingi katika Qur'ani na katika sunna inathibitisha kuwa hao mtu kama huyu akisifika na sifa hiyo basi yeye ni katika sifa ya ahli janna na thibitisho ya hiyo kutokana na hadithi ya Talha na Ubaydillah anasema huyu sahabi radiyallahu anhu anna arabiyan jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulullah bidu mmoja alimkujia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema e mtume ya Allah akhbirni ma dha faradallahu alayya min as-salat niambie ipi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenifaradhishia katika swala swala ambayo kwamba ni faradhi kwangu na ni lazima kwangu kuziswali Fakala, akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salawatu al-khamsu illa an tatawaa basi swali swala tano isipokuwa ukifanya hivyo kwa sababu ya kufanya tatawuu yani swala ambazo kwamba za sunna lakini faradhi ambayo kwamba umefaradhishiwa ni swala tano isipokuwa tu ukitaka kuongeza zile za sunna ambazo kwamba zipo faqala akhbirni bima farada Allah alaihi min as-siyam aqasama ayy Allah niambi ku وفرائض الصوم بعضو كما ان لازمه وقangu nizifunge faqala shahr ramadhana illa ramadhani ni faradik wako ispokwa ukiongeza zingine za kwako ni sowa za sunna faqala akhbirni bima faradallahu alayya min azakah akasema eh tumewa Allah nieleza faradiyan kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na zakah qala fa akhbarahu an-nabi islam akasema Eee, wabayla, wa hadithi Talha anasema Mtume Muhammad, sall wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamweleza sheria za Kiislamu qala akasema walladhi sasa huyu umbe duya kimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walladhi ba'athaka bilhaqi la atatawwa'u shay'an nakuhakikishia na kuapia kwa ila aliyokuherumsha aliyokutuma kwa haki siwezi kuongeza zaidi ya hayo wala anqus mimma farada Allah alayhi shay wala sitapunguza katika faradhi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenfaradishia فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم aflahum Muhammad sallallahu alayhi wasallam an sama in sadaqa kama amesema huko au dakhala aljanna in sadaqa au mengia peponi in sadaqa hii hadithi pia imepokelewa na Bukhari na Muslim kwa hivyo na faradhi ina pia inaonyesha kuwa mtu anapotekeleza faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala bila kupunguza na napoachana na makatazo ya Allah subhana wa Ta'ala anaingia katika hukumu ya miongoni mwa ahli Janna anaingia katika mwa, miongoni mwa ahli aljanna na tukiangalia katika hadithi nyingine hadithi sani katika huu, huu mlango wa hadithi ya pili ni fi siami shar'a ambayo kwa maana katika sheria katika katika kufunga 내내ني حديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل الحديث حديث ندفهنا حديث مpokelewa على البخاري مسلم لكنه كاتكا بعض هي حديث Abu Hurairah anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Kulu 'amal Adama yudha'afu alhasanatu bi'ashr amthali kila jambo la kheri ambayo kwamba anapoifanya Allah subhanahu wa ta'ala anamwekea dabo, anamzidishia wema mpaka inakuwa mfano wake zaidi ya mara kumi ila 700 dhif mpaka inafika mpaka saba zaidi Kala Allahu 'azza wa illa as ispokuwa isbukwa sawmu peke yake fa innahu li wa ana ajiz Allah Subhanahu wa ta'ala kanasibisha somu ni kwangu Mbali na amali yote khair yote ni kwa Allah Subhanahu wa ta'ala lakini ameweka hususan ameweka ya khasa, khasa kwa kuwa ispokuwa somu ni yangu na mimi kwa sababu gani Allah Subhanahu wa ta'ala hivi yada ushawatahu huyu mja anawacha matamanio ya nafsi yake wa ta'amahu chakula chake min ajili kwa ajili yangu Nai hadithi ni ndefu lakini miongoni mwashahidi katika hii hadithi inabainisha kuwa fadhila katika katika suyamu, shari, sh, sh, katika siamu katika sheria. Na tukiona katika hiyo hadithi Inaonesha kuwa maana ya saumu ni nini maana saumu kisheria ni nini? Yaani inatuletea istilaha maana shar'i ni Maana ya saumu ni nini? Na ndiyo asili ambayo na hapo fi siamu shar'a. A sababu siamu inazo maana yake ki lugha ambayo kwamba ni kuacha na inaanza kuwa maana yake kisheria Tunapuzumza katika istilahi muislamu unapomwambia unafunga unafunga nini kisheria kisheria huwa imsako anit ta'am wa sharab wa shahwati ta'buda lillahi ta'ala wastajaba li amrihi wa musarata liridhah yani saum kwa sheria vile hadithi imetafasiria kuwa ni mtu kujuzuia anit ta'am anajuzuia kukula chakula na kunywa na ya nafsi kama vile halali ambaye kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amemhalalishia mke Allah Subhanahu wa ta'ala amemhalalishia wake mume Allah Subhanahu wa ta'ala amemhalalishia mke wake haya yote anawasha ta'buda lillahi ta'ala kwa sababu ya kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya Allah Subhanahu wa ta'ala wastijabatan li amrihi na kujibu amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa musar'atan li ridahu na kuharakisha kuweleka kuridhisha Allah Subhanahu wa ta'ala hiyo maana ya saumu kisheria kujuzia nafsi na chakula na kinywaji na matamanio ya nafsi na unafanya hivyo kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujibu mwito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa wakati aya ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun na kwa lya Allah Subhanahu wa Ta'ala kauli ya yana nawacha anaf, anafanya nini anafanya haya min ajli e, yada ushawatahu wa ta'amahu min ajli yana kwa ajili yangu na katika riwaya nyingine katika pokezi nyingine yatrokut'ama huwa sharaba huwa shahawatahu min ajili anawacha chakuta, chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa sababu Na ilmurade na kukusudia hapo shahwa aljima yani ni halali kwake vilema wanaviona mefasiri kuwa halali jimaa manake kukutana katika tendo la ndoa kwa njia ya halali hasa sababu njia haramu ni haram wakati wa njia halali lakini anapofunga inakuwa ni kwake ni haramu inapekana apuka, nayo na hizo sababu li ala taam sababu imefu imekuwa baada kutaja taam wa wakataja nini wakataja wakataja ikataja eh, shahu kwa hivyo atfiyake yani kukushikamana na na na saum kukushikamana na chakula na nanyi katika hii hadithi inaonesha kuwa almurad bi alshahwa huna huwa aljimaa maana yake na kusudiwa nini tendo la ndoa wa yatahammalu anna wa yuhtamal anna almurad jami alshahawat naina zawakuwa juu ya maana ya shahwa tena maana nyingine jami vitu vyote baba يعني ان عام او ان جميع الشهوات شهوات زوته ان يكون على الخاص وهو الشراب والطعام سببه شراب وطعام كوacha chakula na kuacha kinywaji na jima yote inaongea katika shahwa na hizo ni hii ni al-khas na inakuwa ma'tufan al-am na ma'tufan al-am ni jamiu ash-shahawat fayakulu min bab adi al-am ala al-khas na hiyo ni jais nam na wa'inda ibn khuzaimah bi isnad sahih kwa ibn khuzaimah isnad sahih katika isnad sahih sanad sahih ibn khuzaimah anasema anapokeza at'ama min, ajl, min ajli min ajli Anawacha chakula kwa sababu yangu wa yad'u sharaba min ajli na naacha kukunywa kwa sababu yangu wayadahu laddhatahu min ajli naacha laddhaka yani matamanio ya nafsi yake min ajli wayadhu zawjatahu min ajli anawaacha mke wako mke yake kwa ajili yangu na hiyo ni katika riwaya imepokelewa katika sahihi ibn kuzema kwa kitabu chake kinajulikana kwa sahihi ibn kuzema amejaribu amepokea hadithi ambayo kwa mafasiri maana yake ni na Qur'anul Karim imebainisha hiyo katika zama za siam Tunafunga wakati gani? Tunafungua wakati gani? Dai inakuja katika pokezi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu katika siyam ta'ala wa kuloo wa shurabu hatta yatabayana lakum min alkhayt alaswad al min alfajr thumma atimu as-siyama al ila allayl. Wakulu wa shrabu. Yaani kuleni na mnye, mnye, wakati wa usiku baada kufungua. Baada kufungua kuleni na mnye, hatta yatabaina lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad na murad bi khayt alabyad min alkhayt yani bainik alfajri ya asli Alfajiri meshia ingia kutokana na na usiku ukato yani wakati wa alfajri ambayo kwamba mtafunga mtawaacha kukula tena mfunge paka wakati mtakapofunguo kwa hivyo wakati usiku wote mnaruhusiwa kula na kunywa mpaka ibainike kuwa usiku umeenda basi umeingia alfajiri Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma atimu siyama ila layli basi usiku kishaenda ukaingia alfajiri basi endeleeni mfunge mchana mzima mpaka mtakapofika nini usiku tena usiku mta ruhusiwa kufunga na hivi nathibitishia kuwa wakati wa kufunga ni kufunga mchana mzima kuanzia alfajiri inapoingia mpaka wakati wa magharibu inapoingia ndio tunafunga alafu mchana ukifika usiku usiku mnaruhusiwa kula hapo tunaona Allah subhanahu wa ta'ala amepatia ametupa ruhusa ya kula na kunywa ila tulu' al-fajr paka, paka alfajiri napotoka Thuma thumma amara biitmami siyam ila al kisha kamurisha katika aya tuweze tunini tu, tuweze tufunge mchana kuto mpaka usiku na hiyo maana yake hiyo ndio maana ya tarkul akli wa, shur, wa shurbi fi hadha al-waqti ambayo kwamba mtumo Allah Subhanahu ta'ala katika ile hadithi anasema yadau ta'amahu wa chakula chake na kinywaji chake njoo maana yake katika hiyo aya Ndiyo kuacha chakula na kinywaji e, katika hiyo wakati Nae ndio ni baina atulwa fil fajar wal baina ya fajiri na na wakati wa maghrib na ingia yani usiku unapoingia na muradi ya al-akl wa na muradi wa kukula na kunywa hapa katika ile hadith, Isalu ta'am au al min Kufikisha chakula ama kinywaji katika njia ya mdomo au al au njia ya pua, ay yakana na'ul ma'kul aw al sampuli yoyote cha chakula chakula au cha kunywa ukiingiza katika njia ya mdomo au njia ya pua ambayo kwamba itafikisha mpaka huko wa-s-su'ut na pia su'ut katika anfi na su'ut ambayo kwamba inakusudia ni mfano kuna dawa ambayo kwamba inawekwa kwenye kwa mapua inaingia pia kiweza kuingia mpaka kwenye tumbo inakuwa katika hukumu ya yani anaweza kuwa analishwa kwa njia hiyo inakuwa katika hukumu ya akli wa shurm ni kama mtu ambayo kwamba anakula na amekunywa liquli sallallahu alayhi wasallam fi hadith laqit ibn sabira wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna katika hadithi hii ambayo kwamba amepokea ame imepokea Tirmidhi na Abu Daud nasa na Nasa'i na Ibnu Maja na wengineo na imamu Tirmidhi anasema hiyo hadithi ni hasan ambayo kwamba ni sahihi Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam alimwambia huyu laqit bil sabra wa baligh fil istinshaq yani unapoosha pua uingiza hakikisha umeingiza maji kabisa bukiosha pua ili nitakuwa na swaima ispokuwa utakapokuwa umefunga kwa hivyo naonesha mtu anapofunga ajili ya hadhari kaingia chochote katika pua huko katika pua dadi kaingia kwenye tumbo itakuwa sababu yake ya kuharibu saumu na pia yulhaku bilhukm bilakli washru ma fi maana huma fyuftir bi na chochote apacho kwamba katika hukumu ya kula na kunywa ambayo kwamba itakuwa katika maana yake kama mfano mtu anaalishwa anapigwa anapigwa sindano ya ya kumlisha ya kumpa nguvu ya kama mtu ambaye kwamba amekula pia inaingia katika hukumu ya kula na kunywa pia hakifanya hivyo mchana basi inakuwa yeye ni kama amekula mchana ama sindano ambayo kwamba anadungwa sindano mtu mfano ambaye aliofunga kama mfano mtu ambaye kwamba labda damu inamtoka Akadungwa sindano kuzuia hiyo damu miongoni maahli ahli al-ilmi wala mkunangi na msema hukumu yake nini hukumu yake huyu mtu saumu yake atakuwa ameharibika sababu damu e, damu ni ni khulasa tuaami ni mfano wa damu yani hapo tunakusudia damu ambayo kwamba mtu anaingizwa damu katika mwili kuna wala ambao kwamba ahlul wamesema hiyo ni kama chakula amelishwa kwa hivyo hukumi yake na hukumu ya chakula kifanywe mchana versus saumu yake miharibika. Na, na kuna wala ambao wamesema la yaktur damu. mtu mwingine mtu akidungu akiongezwa damu a haiwezi kuuharibu saumu yake lianahu laysa aklan wala shurban wala sababu hiyo sio chakula wala kinywaji wala haingii katika maana yake na mtunza anasema walghaliba anna man yahtaju ila alibarat almaghdiya au ila haqn aldam annahu marid yubahu lahu alfitn anasema lakini sana sana mtu ambaye kwamba anahitaji chakula anahitaji sindano ya kumpatia nguvu kama chakula cha ya nguvu inaji katika mwili au damu kupitiziwa damu kwenye mwili bila shaka huyo ni mtu mgonjwa yubahu lahu fitra asli yeye anaruhusiwa kufunga kwa hivi hasije nini asilikalifisha kufunga kwa sababu yeye kama vile kujia katika wale miongoni wa watu ambao kwamba wanaruhusiwa kukula mchana wa Ramadhani basi ni ule mtu ambao kwamba yuko katika yuko katika yuko katika yuko katika, katika hali ya ugonjwa ama ile sindano ambayo kwamba inajulikana al-ibaru al sindano ambayo kwamba ya kuzuia mtu na ugonjwa fulani ambayo kwamba wakati mwingine inatumika kama kama tiba kwa hiyo hii haiwezi kuharibu saumu so, saw sawa sawa ka imekuwa katika sindano ambayo kwamba inaingizwa kwenye mifupa kwenye mishipa haio sio kwenye mshipa sababu kuwa hiyo hii sindano kama hiyo sio lisho sio ambayo kwamba ya kumwekea inaji katika mwili wala ya, ya, katika hukumu ya kama kukula ama kunywa yani kumeka energy energy katika mwili wala fi maana humo wala hii kuli katika maana yake yani katika maana ya kuwa na nguvu ndani yake akichelewesha lakini huyo mtu ambayo kwamba anahitaji hii sindano akiweza kuichelewesha si kudungua hiyo sindano mpaka atakapofika usiku itakuwa ni bora zaidi lakini mchana kidungua sindano ya kuzuia maradhi ya kuponya yani ya kuzuia maradhi ambayo kwamba fulani haikui katika hiyo hukum lakini akiongoja aki paka usiku itakuwa ni bora zaidi kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam anasema ma yaribuka ila ma la yaribuka katika hadithi iliyopokelewa na imamu Tirmidhi ambaye kwamba kwa amba na, na na Ahmad na imamu Tirmidhi amesema hadithi hiyo na hadithi sahih kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema da'ama da ma, da ma yaribuka ila ma la yaribuka Wachana na jambo ambalo kwamba linakuwa kwenye shaka uende kwa jambo ambalo kwamba amba kwa amba kwa linashaka. Ukiwa katika shaka kwa hili linafuturisha ama hili linafuturisha bora zaidi kama inawezekana uongee wa usiku njoo udunge hili sindano la kuzuia maradhi. Waqulu sallallahu alayhi wasallam na katika hadithi nyingine mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema famani attaqash shubuhat faqad istabra'a wa 'irdhihi. Hadithi ambayo kwamba kwa amba pia imepokelewa imepokelewa na imamu Bukhari na Muslim. Hadithi anasema Mtume Muhammad saw yule ambaye kwamba atajiepusha na mambo ya shubha. Shubha ni mambo ambayo kwamba hujui halali ni ipi na haramu ni ipi. Basi huyu mtu atakuwa akiiepukana na jamu kamba yeye ambaye kwa inamtia kwenye shaka basi faqadistabara al-dini wa irudhi. Basi atakuwa yeye ame yaani amehifadhi dini yake na mehifadhi heshima yake. Yaani jambo ambayo kwamba inakuwa halibainika kwako ni harali ama ni haramu bora hawachane naye na akiwaachana naye basi itakuwa huyo miifadhi dini yake na mihifadhi shima yake wala yafutiru saim bistimal dawaa wa pia kuwa katika saum haiwezi kufuturisha mtu kutumia dawa ambayo kwamba kama zile ambayo kwamba za ku, kumsaidia kwa ku, kupumua ama ile gazi ya kupumua ile ambayo kwamba kama zi, kama hizo ventilators zi za kumsaidia kupumua haiwezi kum kum kumwaribia kum, saumu yake kwa sababu kuwa nini hiyo haifikishi chochote katika katika, katika, katika matumbo wake ama katika ile sehemu ya, ya, ya kama ile sehemu ya, ya, ya, ya kupumua Antariki, al alqasbad au kat, akikuwa anaitumia katika njia mapipes zingine ambayo kwamba kupitiza nini kupitiza hewa kwa hivyo hii haingii katika hukumu ya kuwa amekula mchana ama amekunywa na pia katika hukumu ambayo kwamba haingii katika hukumu ya kufturi katika mchana alifuturi bila uh, kufuturi bilkahl walqutrat fi aini alkahl yani mtu kupaka uanja ama mtu ambayo kwamba anaumwa na macho akaweka ile dawa la, dawa ya macho kwenye kwenye jicho lake haingii katika hukumu ya kula wala kunya kwa hivi hawezi kuwa katika hukumu ya wala ambayo kwamba akifanya hivi mchana anaharibu soma yake sawa sawa sawa hili kitu ina, ina ime, nani kuna ladha fulani imeingia paka kwenye shingo yake ikakua kuna dada fulani hawa hajafika haijaingia anasema imamu bukhari rahimahullahu taala katika sahihi yake sahihi bukhari anasema walami yara anas walhasan wa ibrahim bilkuhl hauni anas bin malik ana hasan ana kuzudia hasan albasri ana ibrahim bilkuhl hao katika wanachuoni wana wengine masahaba wengine wakuwa hawajaona haoni hawa mtu akipaka aki wanja akipaka uanja kuwa anaingia katika hukumu ya kuwa soma yake imeharibika na hiyo hiyo kauli yanapatikana katika Fathul Bari nam sababani lianna dalika laysa biakl wala shurb kwa sababu hiyo haikui katika chakula wala kunywa wala haingii katika maana ya kula wala kunywa na hiyo ndiyo vile muallim anasema uh, muana, anasema hiyo ndiyo ambayo kwamba amegemea Sheikh al-Islam ibn rahimahullah katika kitabu chake ambacho kwamba alikiandika kinaitwa hakika Siyam hakika ya kufunga na pia mwanafunzi wake ibn al-Qayyim pia katika kitabu chake Chazadul Maadi pia wameona kuwa kupaka kupaka wanja, eh, kupaka uwanja haiharibu nani haiharibu hay haribu nini hay haribu saumu qala shaykh al islam rahimahullah fa idha kanat al ahkam allati ta'mu biha al balwa kasab gani shaykh al islam ibn taym amesema hivi amesema kasab kama ikikua ini hukamu ambayo kwamba يعني يجلكان لا بد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لا بد لازم ان محمد صلى الله عليه وسلم تكون قد مبينشا بيانا عاما بسبب كنا احكام التي تعم بها البلوى بين ضروره الاسلام ومؤمن اجي ولا بد ان تنقل الامه ذلك لا لازم ان يكونه imefikia umma na umma imetufikishia hiyo فمعلوم ان الكحل ونهوها مما تعم به البلوى كسببه الكحل هيني جambo ambako kwamba inatumika sana na ingekuwa kama vile watu wanavyotumia mafuta na kuoga na kujipaka marashi na kujipaka buhur hiyo yote ni mambo ambapo kwamba ni dharura watu wanafanya basi mtume angetobainishia kuwa hili jambo halifai kwa mtu ambaye amefunga viosi hiyo ndio Ibnu Taimia ameegemea kuwa kupaka hiyo haiharibu haiharibu saumu Anasema fadahu kana hadha mimma ingekuwa hii ni katika miongoni mifa yifatiru ni miongoni mwayale ambaye kwamba inaharibu saumu la bayanahu sallallahu alaihi wasallam kama bayana liftara li bgeye mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam angebayanisha kuwa hizi ni miongoni hii ni miongoni ya wenye kuharibu saumu kama vile alibainisha zingine ambazo kwamba zinaharibu saumu falamma lam yubayyin dhalika mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam sababu ya kuwa hajabainisha hiyo ulima tumefahamu kuwa annahu min jinsi tayyib kuwa kupaka uanja katika mfano wa mtu kama amepaka marashi na amepaka buhur Ama amepaka mafuta na buhur na tukiangalia katika buhur wakati unapotumia buhur yatasaa'du ila bukhuri ni kama kuweka kwenye kwenye moto harufunzu rafu inamuingia kwa mtu na tukiona bukhuri ya ila alfi inaingia paka inaingia kwenye pua ndani wayadkhul fi dimaghi inaingia paka kwenye ubongo una yani katika mwili mwili una unahisi una, una, una dad na mafuta yashrabu albadan ukipaka mwito kwa mwenye mwili mwili inafanya nini inakunywa inaingia ni mwili wayadkhulu ila dakhilihi na inyaka kutoka mwili wake wayatakauwa bil insana wakati mwingine mwanadamu kwa sababia hii inamfanya anakuwa na nguvu wakadhalika yatakauwa bitib biti, biti. pia wakati mwingine pia napopaka marashi inamweka nguvu kwenye, kwenye e, mwili yake vizuri falama lam yunha as-sa'im kwa sababu hakuwa mwenye kufunga hajakatasa na hizi ambaye hapo zimetajwa hapo marashi mafuta na buhur kanidhika Imeonesha kuwa inajuzu na katika hiyo hukumu inaingia hukumu ya kupaka wanja kwa hivyo wanja haingii katika hukumu tabia ni masala khilafia lakini masala masala kwamba amegemea kwa sababu hiyo akaona kuwa kuwanja, kupaka wanja haiwezi kuwa sababu ya kuwaribu saum Ama qatratu amfi Ama kuna yani tone kwamba kwaendeleka kwa, kwa pua labda ya ku kutibu kuweka kwenye pua huko kutibu pua labda kwa sababu ya maradhi fulani kwa hakika hiyo inaharibu saumu idha wasalat ila wa sharati ikiwa imefika kwa nini imefika kwa kwa tumbo kule ndani au hal kama mengia kwenye kwenye kwenye shingo ya nimeshaingia ndani huko kwenye shingo li'anna al anfa manfadu yasilu ila al ma'ida sababu kwa inatundwa baba kwamba inapita kitu na inapita paka inafikia kwenye nini kwenye kwenye matumbo baba kwamba chakula inakuwa inakawia kule kusababio hiyo ndio kuna tunapata kwenye hadithi ya lakiti leo tangulia tumemhitaja mwanzo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia huyo mtu wabaligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman yani unapo, unapoweka maji kwenye pua kuosha pua hakikisha umeingiza maji kabisa paka kule ndani isipokuwa utakapokuwa ume umefunga tukiona katika hadithi nyingine hadithi salis aniyatu fi hadithi ya tatu inazungumzia نيه في الصوم الحديث الثالث انا ضمنه نيه في الصوم عن حفصه ام المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع صيامه قبل الفجر فلا صيام له او بمعنى او من لم يجمع من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له rawahu Abu Dawood wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghayrihim wa huwa hadithun sahih wa ma'nahu man lam yujmi ay man lam ya'zim wa lam yanwi عليه ya Hafsa umu almu'minin mke wake mtume Muhammad sallallahu wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu wa sallam, anasema man lam yujmi amba, amba, hata azimia wala hata nwia, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kufunga kufunga la faradhi ya kufunga katika kufunga katika siyam kabla alfajr kuingia fajr falah siama lahu basi ana sawm hadithi imepokewa na Abu Daud na Tirmidhi na Nasa'i na wengineo eh na hii hadithi sahih yani yule ambaye kwamba hata azimia hata weka nia ya kufunga kabla alfajr before fajr kuingia kabla alfajr kuingia basi hata kuwa na sawm tukiona katika hii hadithi kuna dalili ya kuwa Mtu anapofunga labu, lazima awe meweka nia kasairi ibada kama ibada zote ni nia sababu tunapojua nia nia inafarikisha baina ibada na ada jambo ukifanya kwa ukifanya kwa ibada unaweka nia usipoweka nia basi inakuwa ni ada wa hadha amru mujma walaye ni amru ambayo kwamba wanavioni wote wameafikiana kuwa ibada yote lazima iwe ni nia kama vile anavyosema ibn taimiyah ittafaqa rahimahullah ittafaqa ulamaa ala an al-ibadah al-maqsudah li nafsiha kas-salat wa as wa al la tasihha illa bi an katika al-pokeza ya ibn taimiyah alipokuwa anasherhesha katika hadith ya innamal a'malu binniyat katika kitabu chake ibn taimiyah kuwa innamal a'malu binniyat akisema kuwa hakika wanavioni wanavioni wote wamefikiana kuwa ibada ambayo kwamba maana inakusudiwa ibada ibada ambayo mtu anataka kusudia kwa nafsi yake ibada kama kuswali kama kufunga kama haji hizo ibada haziwezi kusim mpaka awe amenuiya sababu liana siama tarku mukhtass bim zaman maalum sababu unapofunga unapofunga unapo unawaacha kuna jambo ambayo kwa maana kwa muda ambayo kwamba maana ni maalum wa aina imsaka kad yakun limanfaat bidaniyah fahtaja siama lania sababu wakati mwingine Mtu anapooza soma mimi nimefunga daktari amenieleza nifunge sababu kwamba nikifunga labda maradhi fulani nitakuwa itaniepuka. Kwa sababu kwa mtu kama huyo itakuwa nia yake hiku kwa nia Allah subhana wa taala hatakuwa ameingia katika ibada ya katika ibada. huwa atakuwa amefanya amri ya ada. Kwa sababu kwa hivyo maana yake nia mtu anapofunga kuna ule mtu ambaye kwamba anaouza kufunga sababu ya kuwa tu manfa ya kimwili na kuna ule mtu ambaye atakuwa anafunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Kwa hivyo yule nia nia gani unakusudia hiyo nia ndio kuwa utapata thawabu kwa hiyo kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anabosema katika kitabu chake kitukufu wa ma'muru illa an, illa an, wa ma'muru illa liya'budu Allah mukhulisin lahu na wakoamrishwa wakoamrishwa illa mu'abudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibada yao wao yameweka nia wamefanya ikhlas kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo nia Ndiyo kuthibitisha kuwa ili jambo unafanya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ukiomeweka nia kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio anakupa thawabu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema la a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma Katika hadithi ambayo kwamba pia hadithi nyingine ambayo kwamba imepokelewa na Bukhari wa Muslim Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila jambo ambayo kwamba mje anapofanya jambo ambayo kwamba anataka thawabu dalakhir ili jambo lazima iambatane na nia wa inma likulli imri'in ma Na mja ulipo kutokamana na nia yake vile alivyo alivyo inuia. na hakika nia swali linakuja nia muislamu atatoa nia vipi atatoa nia kwa kutaja kama tunaona katika baadhi za vitabu au baadhi za vitabu vya baadhi, baadhi ya katika baadhi ya mafunzo mingine unasikia wanasema na waitu, saum kadan, ada katika baadhi za masajid au nia wengine wanasaanda kuswali na nasema uswali farida hakika nia mahali yake ni kalb nia unaweka kwenye kwenye kwenye kwenye moyo nia sio kwa kutamkwa katika ulimi sababu hiyo ndio asili hata unaweza kumtamkia mtu jambo kwa kwa mdomo kasema mimi nitafanya hili jambo e, kesho tutakutana na wewe saa tano uko tayari ndio utakutana saa 5 lakini katika nia yako umeazimia hiyo utakuwa jambo mahali pengine kwa hivyo nia inaingia ina kwenye nini kwenye moyo kwa sababu Allah wa ta'ala hata aitaji kuambiwa Ye Allah wa ta'ala anaelewa tayari jambo ambalo kwamba kwenye moyo wako kwa mtu ambaye faman bi bali annahu mtu ambaye kwamba kwenye, kwenye moyo wake tu kesho bi lahi ta'ala nafunga ameshaingiza kwenye moyo wake basi mtu ameingia ame, ame inna katika wakati wote katika wakati wa usiku wakati wote katika wakati wa usiku nia inasihhi ay juz' min ajza' al-layl eh, li qawli sababi qawli hadith inasema qabla mtu atakawaeka nia kabla al-fajr basi atakayekuwa hajaweka nia kabla al basi atakua na somo kwa hivyo inaonesha kuwa nia inasihhi wakati wote katika wakati wa usiku kabla al kuingia wa qabli wa qabliyat tasduqu ala kull juz' min ajza' al na wakisema kabla alfajr inaonyesha kuwa usiku wote katika usiku wa, wa, wa, wa, wa, wa usiku wakati wote masaa wanaweza kuweka nia na katika dalili ya nia ambayo kwa mbali huyo mtu amenunia taka kufunga kama kiamu lisuhur lisuhur kama qiamuhu lisuhur anaposimama kwa kukula dako au kujiandaa kwa kutaka kula dako hata kama ajasimama ajakula dako ama yamejianda kuonesha kuwa anataka kufunga na nia iko kwenye moyo wake namba yiku kwenye moyo wake kuwa huyu ye yeye anakuwa yeye ataatafunga mfano mwenye, mwenye kula au kunywa katika faman akala au shariba miniyati saum faqad ata mwenye. mtu mfano amekula amekunywa lakini katika nia soma ame aminiya kwa hivyo nia ni nini ni kuazimia sio lazima utamke wana katika hadithi imesema tabiyatu niahweka nia kabla fajri ni makhsusu bi siyam al fariḍah man lam, man lam, yubayit, e, man, man lam ya, katika hii kwamba anasema yujmi siyama kabla fajr la kwa hivyo nia kwamba inakusudia ni nia gani ni saumu ile ambayo kwamba ni ya fardh je saumu kwamba si ya yake vipi kwa hivyo hapo ambayo kwamba inakusudia po ni saumu ya faradhi utakayofunga na saumu ya faradhi ni kama somo ramadhan somu ya nazar somu ya soumi ya kafara somu ya kulipa hizo zote zinatakana nia lakini kama sio kama Iyo e, nyo na kusudia katika kauli ambayo kwamba katika miongoni mkauli mbili yani kauli ambayo kwamba ni sahi katika kauli mbili sababu Aisha radhiyallahu anhu anha anasema dakhal alaya nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ذات يوم فقال هل عندكم شيء la Kala fa inni إذًا صائمٌ Katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na muslim Kuwa Aisha anasema mke wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa alimuingia alimuijia mtu siku moja mtume Muhammad sallallahu alayhi akamuuliza je mmeanda chochote chakula kipo mtume sallallahu alayhi wasallam Aisha kasema la akasema basi acha mimi leo nimenuia nimefunga na ilikuwa ni wakati wa nini wa mchana akasema hiyo inadali, ina, inaonesha dalili kuwa e, alitaka kukula na hakuwa alikuwa amefunga baada ya kueleza kuwa chakula akipo, basi akasema faini inni idhan saim ikaoonesha kuwa anaweza kaweka mtu anaweza kuweka nia ya kuto nia ya niya kufunga kwa somo ambayo kwamba sio ya faradhi ikathibitisha kuwa ikakuwa ni amrun imekuwa e, imekuwa imekuwa mustathna katika ile hadithi Kuwa mtu ambaye nia ambayo kwa ina kule ni nia ya faradhi wala niya ya sunna. Hi hadithi kabainisha kuwa katika ama mtu ambaye katika hukumu ya nia ya sunna basi ana anaruhusiwa kuweka nia yake mchana. Unaweza mpaka saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 unasema ah leo. Wacha ni niuelewe nifunge. Labda ilikuwa siku ya Jumatatu ala misu na hii hadithi. Na ina mfano huu katika maswahaba radiya Allah subhanahu wa kama Abi Huraira Ibn Abbas Hudhayfa ibn Yaman uabi Taha, uabi Taha, uabi Dardaha, sahaba, katha, wa Abi Talha wa Dardaha wa masahaba kadha wote wamechukua hiyo kauli kuwa, kuwa ile hadithi ambayo kwamba inasema mtu ambaye kwamba hata azimia kufunga kabla alfajiri hana saum wakasudia wakakusudia kuwa ni saumu ambayo kwamba inakusudia ni saumu ya faradhi ama saumu ya sunna wanaweza kuweka nia hata mchana kutokamana na hadithi ya Aisha Tulio, na mwana e, muallima ya kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema ama an-naflu fayujzi'u bi niyyati min an-nahar mtu anapoweka nia mtu anapoweka nia ya mtu akiwa anataka kufunga fomo ambayo kwamba sio faradhi inamruhusu kuweka nia yake mchana kama vile hadithi ya Aisha ilipokea mtume alisema ini idhan saimum sasa mko hivyo mimi nimefunga watatawa au saumana alfardh na kumtu kujitolea kufunga saumu kwamba sio fardh ina hukumu yake iko zaidi kuliko fardh kama tunavyoona katika swala ambayo kwamba yanlazima ina nguzo zake swala za lazima inangu, swala ya faraidi na nguzo zake kama kusimama na mengineye lakini kwa mtu ambayo kwamba swali Swala ya tatawu ambayo kwamba yatatawana ana rusio ana kwa swali, kama amekaa ngawa bora kwake asimame kwa hivyo inakuwa fardhu sala ya tatawu tatawu ibada ambayo faradhi ina hukumu zaidi kwa mfano mtu aki kufunga saumu yote ambayo kwamba ya sunna katika mchana ina swiki kwake Lakin yani qawli kwake kuwa amefunga mfungo wa kisheria ambayo kwamba na thawab yake illa min waqtil niyya ispokwa katika wakati wa nia akiweka nia basi anayana anaisibiwa amefunga sababu nia ndiyo inabainisha kuwa nini inabainisha kuwa huja huyo mtu huyo mje wa Allah Subhanahu wa ta'ala amekusudia ibada yake hiyo ni kumkaribia Allah subhana wa ta ta'ala lakini kama Amerika, mpaka mchana mzima haja kula na hajaweka nia basi itakuwa hajazimia kwa hivyo hiyo ni kuonesha kuwa nia ndiyo inatafautisha ina, ina, ina ina baina ya baina ya kitu ambacho kumboke ya faradhi ama sio faradhi lakini mtu kama hakija akakusika aka, aka, aka, aka, aka, aka, ka saumu ambaye kwamba saumu sio ya saumu sio ya faradhi akakutumia kitu ambacho kama itamfuturisha ikaharibia saumu yake basi hata kwa na saumu endelea tu na aendelea na kula kwake hayata kuwa ni saumu kwa hivyo ndiyo inaonyesha kuwa nia inahitaji nia kwa tie miongoni mwa watu kwamba inahitaji nia ni yule mtu ambaye kwamba E, wa mwa manya wa man ila niyatu siamu man lahu udhurun yubihu lahu al-fitr kalmrid wa sabab kama yule ambaye kwamba anahitaji katika nia katika kufunga ni yule mtu ambaye kwamba labda alikuwa na udhuru katika saumu ya faradhi kama labda alikuwa na udhuru ya, ya kufuturu miongoni mwake mfano mtu ambaye kwamba alikuwa mgonjwa alikuwa kwenye safari kwa hivyo anataka kufutua anataka kufunga tena atazimia katika nia ya kufunga ili aendelee na na kufunga kwake اللهم اجعل عملنا عملا صالحا ولوجهك خالصا ووفقنا لما تحب وترضى واحشرنا في زمره المتقين والحقنا بعبادتك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh.